Mine damer og herrer, velkommen til De Sorte Spejlers podcast, onsdag den 5. september 2007. Med i studiet i dag har vi jo Andreas Hall, vores yndlingsvært. Andreas Hall, du er jo på tre yders bedstevært. Og ukronen Konge. Tak skal jeg. Øh, Andreas, nu ved jeg godt, at du er ansat i samme afdeling, så det er muligt, at du ikke har lyst til at svare på det. Men nu hjemme Jeppe Nybro jo, han holdt op her, i Danmarks Det ja. hører jeg, ja. Og øh, nu er du som sådan nok en ledig i stilling som nyhedsværts. Det er ikke engang kunne du være manden, der kunne tænke dig at lave nyheder på fjernsyn? Som jeg har flere, jeg har flere gange interviewet Flemming Knudsen i Aarhus. Og det er en standardkommentar, det er. Hver gang man laver lydeprøver, prøver med om det er. Mit ansigt egner sig bedst til radio det Men det passer jo bare ikke med dig, Andreas Du ser jo blindende godt ud ja. jeg, sy jeg synes også, jeg har bygget mit udseende lidt op Så jeg tror jeg faktisk selv, jeg vil holde mig her bag mikrofonen nej, nej, nej, nej Jeg nej. ved fra Andreas Jeg talte med Andreas, Anders Og det ved du ikke Men han øh, var bekymret over At han øh, i podcastens så om Han var øh, meget gammel Men det er så det jo ikke Hvor gammel er du? Jeg er runde, dejlig, 30 Ja, så er du er 30 år ja. Det er der, man begynder at blomstre som nydesvært <laughs> Okay, mm. så jeg skal tage i gang. Øh, ja. Eller også ryger man inden, man fylder 34, men det kan man lige, det kan man selv som set også dosere. Ja, der er hovedregler, som man skal bare indlænke. Andreas, hvordan går det med vores ja, gode ven? Kristoffer øh, Meiner, som, som jo har været en af dine og også en af dine personlige kollegaer, kan jeg forstå. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Og I er jo ja. nærvenner, på og den måde er I venner, ja. er i hvert fald øh, har været i Syrien sammen. Ja. Jamen det har vi, ja. vi er gode venner. Ja. Ja, det har vi. Hvordan går vi med ham? Jamen den stakkel, det er skvært, han ligger jo hjemme. Han har lukken Dobbeltside. Dobbeltside kold. Det nu? kan man sige om Christian. Mange ting, når han gør noget, så gør han det fuldt ud. Kristoffer, ja. koldt lødmotivet. Ja, ja. Også ham. Ja, også ham. Det går nok. Uh, and, and ja, han har han, han lidt... overlever, vil jeg lige sige. Det skal jeg skal lige være rolig, folk. Han overlever. Selvfølgelig overlever ja, han. han. Det tror jeg ikke, der er nogen. Han, han, han spiser frygt om det. til morgenmad. Men hvad uh, er det, du... går det ellers altså op på nyhederne? Ja, Nå, vi har det godt. Okay. Ja. Fordi Louise var også, hun skrændede lidt. Jeg, jeg er chef i dag, jo. Jamen, det tror Louise, altså Julie. Julie, er der nogen gange, gang, hvor Peter Kortop Geisling kommer forbi og tjekker uh, sundheden? <laughs> Må jeg sige noget? De har ringet men ja. noget? Mm. Og det er jo helt internt, og det er sikkert okay. kun sjovt for os. Ja. Men på øh, lørdag holder Kanonkongen øh, 30 holder stor fest. Tillykke. Tak. Ja, tillykke til ham. Ja. Ja. Og øh, på Good Morning der er en af producererne, som arbejder der kæreste med øh, Louise Heddam. Uh. Det er jo fint at folk møder og tit hinanden Og yeah, vi har yeah. ikke sådan nogle regler Ligesom på TV 2 Om at man, man kan godt man have fire forskellige nyhedsværdige inder Som Kærester og Rasmus Tandholt Men Nej, øh, ikke samtidig Det gode er At øh, kanonkongen kun på lørdag På lørdag har han kun inviteret dem Som arbejder på hans program Så vi skal heldigvis ikke se på Nej Vi skal ikke have Louise der med Nej, han Det er lige... meget vildt, ikke? Nej, for er det egentlig utroligt Ja, er um... Så slipper vi også for Morten Trøst Eller ikke Morten Trøst Mads øh, <laughs> Så det. Det har været en rigtig dårlig dag i programmet ja, dag, og øh, jeg kan sige, kære lytter... Det, der kommer nu, er også et skrab sammen af, af mærkværdigheder. Forestil dig, at studenter rød, der er meget småt. Ja. Det er det, du skal i gang med nu. Som det har virkelig længe. Det op for gulvet, det her. Ja. Men, øhm. øh, og egentlig strengt taget, øh, så vil vi ikke være værre venner med dig, hvis du valgte efter den her intro at sige, jeg springer over. Ikke, at vi ikke synes, der er kvalitet i Nu sidder Anders og gaber. Men, men, men det er bare ikke... Vi er ikke oppe i 100 procent. Det er vi altså ikke og der er sådan, når I en dag står der mm. og skal finde på, den på at den news desk ja yeah. og der er bare ikke der er, er ikke rigtig der, noget. der er ingen tager der er ingen voldtægter, <fart> der er ingenting yes. mm. Mm. hvad gør I så hvad gør I så men er det ikke bare det der hedder at gør den på rutinen altså Nej, jeg ved godt at vi hives det lidt op. Lidt så, kaffe finder, og... I, så finder I en historie at sådan en var i i besængnet og og det skal du sige, med mindre du var redaktør den dag det var du næppe. Så sådan første dag så så er man sådan her en mand Netop nu i Peking eller i Abdul Habnep så har en mand uh, trukket et, et, et, et, et lastvårdstog med, uh, med guld, og han er inde i tænderne med en speciel krog inde i mundhulen, så kunne han trække <løbækker> dem. Og se det på YouTube. Det, det er jo også sådan, I gør, det ved jeg jo. Jamen, vi, er vi, vi er heller ikke nyheder, ingen... kammerat. nej det er rigtigt. Eh, vi er ikke den fjerde statsmægt. Vi er den åttende. Men den fjerde statsmægt, vi gør jo sådan, som reelt. Andreas, institution situation far, får lidt kaffe. Finder han en sjov historie? Lækker altså dig op. Så sætter den op. Det er sjovt alligevel. Ja. I en situation, hvor, hvor, hvor pludselig man siger, nu er den nu. Mm. Krisen krasser. Øh, vi går på nu med noget breaking. Anders er ved at lade at give under min søndag. Oh, jeg er så træt, <laughs> øhm, Hvem er, er det så dig som redaktør, der går ind og siger, nu gør jeg det? I dag er jeg jakker på. I dag eller er det Julie Og jeg er det i morgen, der er det? Også mig, der er chef. Og der er det så mig, der siger, Så, så nu rydder vi. Andreas, kunne du tænke dig at være med i en års i morgen som chef? Vil du give dig at være chef på, Vær chef på vores program i morgen? Vi har ingen chef. kigger ud bag ruden. Mm. Der er ikke nogen. Der står der sidder ingen chef. Ikke? Nej, ved, det er Peter. Ja. Vil du ikke være chef? Ej, jeg, jeg tror, jeg må heller så er der ingen til at styre nyhederne. Du er jo begge dele. Det er jo bare noget, I river en fakt for Ritshøj. Ja, men, men I, kan, I, I kan ringe dig for for få gode råd, det må jeg gerne. Anders, det er ikke fakt som her. I får jo bare nyhederne fra Ritshøj. Nej, Jo, hej. <laughs> Deres fordi du kom. Det er slet. Det var jo hyggeligt at være her Tillykke med din første dag som chef. Ja, Men det været gode i dag. Kommer du så ikke rartom med ene? Jo, nej, nej, nej. Og det er bare en panikløsning for Jeg jer. kan mærke en, man, løsning, jeg jeg kan ja. Mærke ja. en mand. Jeg kan mærke en mand, der er væk tv-visen. Jeg kan mærke det. Men damer og med her vores podcast i dag. moin. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3, med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Fors, evenster Evenstermand. mand, hallo, og velkommen til programmet. Tak. Må jeg ikke starte med et par Bjarne Lisby-anekdoter? Det synes jeg er god Lisby er en af Danmarks mest folkekære-entertainere, underholdere, øh, musikere, fusentaster. Far til Mette. Far til Mette, Lisby, Klinkevals, og... Øh, Som jo også udvikler spil og Brexit-torskets spil. Det var I sammen med Jesper Behrens. Ja. En god gammel kollega her fra Danmarks Radio B3. Men på Bjørn Lisbys hjemmeside, der er der nogle anekdoter fra hans øh, tilværelse som musikant, som underholder i Danmark. Og jeg vil læse to op jeg nu, mig. og to op om en time. Ja. Og den første lyder... Musikken holder mig ung, derfor er jeg gift med en harpe. I disse CD-opsamlingstider har jeg sider fundet ud af, hvad der skal stå på min gravsten, nemlig... Bjerne-Lisby nu, som boksæt. <laughs> Så er det. Det var vel teknisk set ikke anekdoter med i retning af finurlighed. Ja, det er skæve finurlighed. Damer og her. velkommen til øh, programmet. Vi har i dag ingen gæster. Nej. Og det gør jeg, og det jeg har jeg tænkt mig over det her, øh, der øh, har jo været i det her program en tendens i løbet af de sidste to uger til at få flere og flere gæster. Ind. Mm. Det står. Og og altid i et Næsten. parforhold, når man begynder at invitere mange gæster, så er det tit en krisetegn, Anders. Ja. Fordi, så tænker, øh, så, fordi så kan man ikke? Det er svært at være for tiden. Ja. Ikke? Øh, så derfor tror jeg, at det er sundt for os, at vi har en dag her, hvor vi kun har hinanden. Men i morgen, der ah, er gæster. Det kan du regne med. Der inviterer vi hele Svingerklubben. Sådan. Rune Klæn kigger forbi. Rune Klein øh, er jo tullekunstner, og faktisk en af verdens bedste tullekunstnere. Han har vundet en pris. Rune er netop kommet hjem fra Las Vegas, hvor han er blevet hæderet. Uh, okay. Jeg glæder mig meget til, at Rune kommer. Jeg ved, at Rune Klein han øh, har et lager lidt uden for København. En, altså, en, en der her i det uden for bedste forstand. Kæmpestor betonhal. Ja. Og inde i den her betonghal, der har han Remedia liggende. Magic. Magic World by Rune Klans. Rune tager nemlig øh, på turné øh, fra om 14 dage. Så han er ikke, et, fordi et han er vores show, ven, han er, fordi han skal reklamere. Han skal selvfølgelig promovere sit show, naturligvis. Hvem ringer man til? Tosserne. Men øh, Rune skal være meget velkommen, fordi at, øh, Rune er en god dreng, og at, hvad var meget tale. Og, og det, som er det radiofoniske eksperiment i morgen, er jo, at meget af det magi, som Rune øh, vil lave, hmm. bliver jo radiomagi. Det er fuldstændig korrekt. Og der er det jo tit, øh, at der er et kolossalt pres for kødekunstnere, at man kan se, hvad de laver. Ja. Øh, det presser vi ikke i morgen. Vi slukker webcamet, når han tryller, fordi at, øh, så han kan få den afslappning med, at han rent faktisk kan have noget i ærmerne uden at folk sidder. Nu er der en koncertal, nu er der ikke en koncertal. Nu Præcis. er en nu nu der en koncertal, nu er der ikke en koncertal. Nu er der slet ingen koncert. Nu er der en programpolitik, nu er der ikke en programpolitik. Nu er der, der, en, der er slet ikke nogen programpolitik. N nej, nu er der nogen medarbejdere. Nu er ikke. Nu er der ingen direktion, nu er der en direktion. Ja, er den ja. der? Er den der ikke? Ja. Sådan er der en der og at på direktion. Har du set det nye skæke hos Kende Nej. Det er rigtig, rigtig flot. Are you, are det, tjeten? der er det sympatiske ved Plummer, og det vil jeg sige. Eller ved mange ledere generelt i... Ja. i, i, i. Og, tænk et eksempel. Fiktivt. Det kunne være en større virksomhed med over 2.000 ansatte. Hvad så er, er der mange chefer, der godt vil uh, lade som om, at de kender alle deres ansatte. Ja. Så i nogle virksomheder, der er nogle ansatte måske mere kendte end andre. Præcis. Uh, uh, og der uh, må man så sige, der er nogle af direktørerne. Ja. De er helt tøjselig med at hilse på alle de kendte. Alle de kendte, men de lidt mindre kendte, eller kontordame eller journalistpraktikanten, dem gider de ikke at hits på. Og det er bare dårlig stil, så lad være med at hits på, på nogen i det hele taget. Kender du det? Det er fuldstændig nej. Det er bare et den... tænkt eksempel fra Novo, for eksempel, eller ja. Kampgas, eller Kampas. Eller Danfoss. Eller Danfoss, eller Korsengas. <laughs> øh, og der kunne man lære noget af Brusen. Ja. Eller Coop. Ja. Øh, som jo altså, kan jeg forstå, har indført den uanmindelig. Og det var kun fordi, jeg var nede i Brusen i morges. Mm. Og så nede i øh, brødafdelingen, der, der står de altid og har det lidt hårdt, fordi mm. de skal også bagebrødet. Og så var der en af dem, som var blevet banket til at have et skilt på en sådan badge, hvor der står, smil, hvis du får god service. <laughs> og så et stort smil. Og det er, synes jeg er en rigtig øh, smuk idé. Mm. Og det er sådan noget, som kun en stærk ledelse øh, kan finde på. Fordi ellers så er det, at man tit siger, jamen lad os da bare lave nogle varer. Men her har man altså fundet på, at der er et koncept nu. Så hvis du i smiler, <laughs> ikke smiler, så bliver du slået. Jeg øh, vil sige, at hvis man handler i bærerne, kviklig i Ammer. Så har man ikke. Englandsvej, så bliver øh, øh, der ikke meget spil af til ekspedienten. Varfor der er en, sag en lille kryvet, krølle, lyshåret krøllet. Nej, var det? Nej, hun er altid sur. Det er da fordi. Men jeg tror bærer i, i større super. det er jo ikke bærer, det er jomfruerne, no, Det er rent, der sigler. selv er det. Ja, ja. Hvad med dem? Jeg ved ikke, jeg tror bare ikke, det er sjovt. det tror jeg da ikke. Og der er altid tilbud på t og så når man øh, tager tv virkelsen ned til en kunde, ja. så siger kunden i 9 ud af 10 tilfælde, nej, jeg vil hellere dem, der er mere brændte. Okay. Og så skal man have dem ud igen, og have nogle nye ned. Og får man løn? Det tror jeg ikke. Jeg har for netop nu at vide i min øh, høresnagel, og øh, øjeblik, jeg skal høre, hvad der. er. Mm -hmm. Yes. Okay. Rone Klain var i går ja. på Radio ABC. I randers det er lokale radio i Flot Rune. Kronjuland stoltet øh, at promovere hans nye show. Den er lige noteret her. Rune Klan er så gæst her. Først på Radio ABC, Radio Limfjord Radio Nellebjerg, Radio Biloborg og Radio, radio Alfa. Og så nu øh, altså også til Sundhedsfejder. Til sidst. Sådan ja. der. glæder dig til i morgen. Det bliver rigtig hyggeligt. Og Rune Klan inden. Og glæder dig til. Hvis han har med Det er et rigtig godt program i dag. Velkommen. Kate Nash og øh, nummeret, der hedder Foundations den 3. december, der spiller Kate Nash på Jazz House Og det i København. Tyder... Og hvis du er heldig, når du er på Jazz House, hvis du har købt billet, og det kan du gøre via billet, nu, gør det nu, for det bliver godt. Så kan du møde Oliver Sale. Så kan du møde Oliver Sale. Lars, lidt du. Hele øh, selvsvingholdet. Og hvor var det lige? I lå på podcastlisten. Mm. <laughs> Men øh, piller lovs vores tekniker, har også været med til at lave det. Nikolaj Sten. I 44 år har de lavet øh, satire. Ej, nu skal vi holde op med at svine den til, for det var rigtig sjovt. Men øh, det er dejligt sted, Jazz House. Jazz? Ja, det er. Og det fede ved Jazz House er jo også, oh. at øh, hvis man optræder optrætter en gang, øh, så er det, at man egentlig ikke komme igen, fordi det er de samme. Ja. Mød eliten på Jazz House i København, og nu er det altså også Kate Nash. Men er jo teknisk set ikke er jazz. Ja. Hvad er det, vi skal nu? Øh, vi skal, øh, skal snik snakke. Jeg får netop møde nu, at... Hvad får vi at vide? Jeg vil bare sige, at vi havde været glade for at se Rune Klain. Han glemte at komme. Kloven, det er Radio Limfjord, der skriver. Ah, øh, men Aalborg Nærradio, Nær Nærheds, velkommen til Aalborg Han havde også besøg Rone Klein mandag eller tirsdag. Flot, Rune. Han, øh, hvad står der også her, han har også været på besøg på Radio Flensborg, ASR i Hamburg, og Radio 83 i Smørgen. Det er noteret til listen, Rune Rone her altså gæst i De Sorte Spejdere. Han, han, tild... han afslutter sin promotion-tour i vores program i morgen. Med den sidste af lokale Kender Kan du det, jeg kan bare mærke, at nu kommer han en voldsom indebrændighed. Anders? Ja. Øjeblik, øhm, jeg inden at vi går i gang med ja, programoversigt ja, ja, ja. og halvøj, ja, og jeg ved ikke hvad, ja. så er der nogle ting, vi skal have sagt. Ja, men vent lidt. Jeg skal lige finde nogle ting. Øh, ja. hey. find, find nogle tingler. Tag det roligt. Der er nemlig kommet lortebladet. Ja. Øh, ja, det var det, den her siger. Øjeblik, ikke? Det er lille der. Så er der kommet lortebladet. Men er det jeg sikker... er jo ikke Ja. Er det lorteblad? Ja, det er familie-journalen. Nej, det... det er ikke et lortebladet. det er ikke det. Lortebladet, light det er jo i dag. Det siger, at der er her nu. Du sidder med det. Er der noget i det? Nej. No. Det der er i kig ind, og, og jeg er ked af, at man skal sidde og her, i det, fordi øh, det er jo ikke fedt at sidde og læse noget, som er fuldstændig latterligt stof. Mm. Men ugens rygter, uh, ja. det er jo her, hvor en øh, journalist ved, nej, Nicolai, ved navn, Nikolaj Vrog, han... Øh, mm. Var det det, du grønner om, da du var ung? Nikolaj han er nu meget, meget sød, han er et rart menneske, men jeg forstår dog ikke, hvad han laver. Det er godt, men... Øh, Ugens rygter, det er jo der, hvor at en journalist... Øh, jeg, jeg ved ikke, om han laver det mere. De gør han for nogle år så. Okay. Han er nogen sød rar, det er da ikke det. Nikolaj er sød. Jamen, hvad er der? Øh, øh, øh, jo, øh, så er der en journalist, der sidder her og skriver også lidt på mor og få. Ikke? Ja. Så er der noget med en model, en forfatter, du ved sådan noget. En ældre skuespiller er lige kommet hjem alene fra ferie i Italien. Måske var det en tænkepause for hans kæreste, hvis ikke hans kæreste mere. Det er Pierre Pallisen. Det kan jeg så godt sige. Det er den der historie som ikke? Oh. Øh, det er En rigtigt, historie om Pierre Pallisen som har udvist ekstremt dårlig stil, en smålighed, en indebrændthed... så tænker du, åh, oh, han ikke er vinsmager mere i morgenlander? Nej, ja, ikke nej, derfor? Nej. I forbindelse med Nørrebo Teater. Men jeg ved ikke, om jeg tør at sige det Har du Har bekræftet for ind. to uafhængige kilder? Den er bekræftet for fem for, uaf, forskellige uaf, eller, af, afhængige kilder. Mm -hmm. Men der er bare ét rygte for at for, for Lortebladet Light gik igen. Ja, og hvad er det rygte? En yngre skuespiller, Sisse, var ude på et skroplæn. Da oh. på et diskotek ved, at han en narko. Men lad ham gøre det, fordi han ligger mange penge i barn. Narko? Skuespiller? Åh! Oh. Ja, det er ikke Robert. Nej, han er jo ikke skuespiller. Jo. Og han er også ung. Og. Jo, men han er ikke på narko. Nej, det er han sgu ikke mere. Øhm... Anders. Angående Rune Klang. Ja. Så var, i Silvland, så var han i Silvand på fisketoget i søndags. Forvidt det var promotion eller skriver Jacob. Det er øh, sikkert også promotion, Rune Klen i Silvan Fisketåret. Den er her manuserer. Uh, det er utroligt, hvornår har noget hjemme. Men han er jo magiker. Jeg må ikke læse op for familiefilalet endnu, eller? Du skal læse op for familiejournalen. mine damer og herrer. Massen vil nu læse op for familie Alte tip? Ja, men jeg, jeg går efter de der gule sædler, du har sat ind. Nej, men det er ikke. Du, du, Familielagen. Jamen, hør. Mm. Mm. Mm. Jeg vil læge. Kommer vi det med instrumenter? Jeg jamen, bliver tændt i næsen om natten. Det, mm. så, det har bare det har gjort det er, ja. kære Lytter. Jeg har sat gule øh, små post-it-notes i, i familiesynalen, fordi Anders han havde meget travlt, inden han kom, så han kom i sidste øjeblik. Er du tosset? Så ja, jeg, bare sat, jeg, jeg har ikke læst nogen historie, men jeg har bare sat på nogle af de sider, jeg tror kunne være interessante, så der er flere ting på samme side. Du må selv vælge, hvad det er. Altså. Øjeblik. Tips fra familiejournalen. <laughs> ja, men nyt og nyttigt hedder det her i uh, familiejournalen. Mm, må jeg må høre. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. <håh>, det er virkelig en god side. jeg har markeret af det her, kan jeg høre. Ja, det er jeg lidt ked af, men det er da også, du har da også haft PC-travel. Hvad med dagen. det med næsen? Hvad med uh, dyre natur med familiejournalens Lennart Svane? Han ligner en, som... Er ked Dansk Folkeparti's nye tiltag. Godt, vi kører. Misse på det hele. Vi har en mis, som krasser og væser sine klør på vores møbler, tapet, bordben med mere. Mm. Den har et krassebræt, som den brugte i begyndelsen. <laughs> Men nu foregår krasseriet overalt. Har du et godt råd? Og det er KB i Gisseløer. Misser slider ikke deres klør, som hunde gør. For miser holder deres klør tilbagetrukne i hver deres hudfold. Hudfold? Mest mm. Når de går. Tak. Det er derfor naturligt, at misser sidder slider deres klør ved at krasse på faste genstande. Det er en refleks, som misserne udfører, selvom vi mennesker hjælper dem med at klippe kløerne. Man kan i nogen grad lære missen ikke at krasse i møbler, tæpper og lignende ofte blot ved at hæve stemmen. Mange misser ser poliske ud og er ligeglade og fortsætter. Hvis missen ikke vil bruge krassebrættet mere, så skal den have et andet, som, den kan, som kan bestå af et armtygt stykke hyld. <laughs> hyld til missen. Hmm. For tit har man ikke siddet og tænkt, åh, oh, jeg, vil, jeg vil være voksen, så jeg kan komme i radioen og sige udtrykket et armtykt stykke hyld. Tak med. Fanden det er det mest erotiske. Familiefinalen kigger vi mere på. Vi kigger på ude hjemme. Vi kigger på gravid nu, pige. Hvad vi har nu? en ged, der pludselig ikke vil stå på forbenene. <laughs> det tager man med et øjeblik. Okay. Eller kan vi nå den nu? Vi kan altid nå nu. Vi har en ged, som pludselig ikke vil stå på forbenene. Dyrelægen har været her tre gange. Men det har ikke hjulpet. Rejser vi geden op, lægger den sig straks igen. Hvad kan man gøre? Svaret det kommer efter den her sang. Olof Arnalds. De, er det islandsk? Ja, det er. Det er fra vores norddant tema. Sådan. Som vi kører i denne her uge og øh, nogle andre uger også. Øh, som en hyldes til, at øh, vi jo øh, tager til Island, til Iceland Airwaves, og sender det op fra øh, her. En af dem, som spiller på festivalen. Ja. Øh, og, og noget af det mange øh, betalings ting Island er jo, at, øh, at øh, man kan være kvinde, hedder mm. Ja, det kan man. Mm. Det her, det var en sang om. Vi er netop blevet svinet til på øh, en sms af en ansat i Q-Star VVS, som ligger i Kolding, tror jeg. Q-Star VVS. Så øh, det ligger i Esbjerg. Undskyld. Undskyld. Radio Victor. Sådan der, hvor One Klang i øvrigt også har været. Mine damer og herrer. Mhm. Mm jeg var godt. Jeg ved det. Jeg taler, hvad alle lytter Vejne. kom. Vi vil have svaret på det med Ja. Måske igen er frisk spørgsmålet. Vi har en ged, som pludselig ikke vil stå på forbenene. Dyrlægen har været her tre gange, men det har ikke hjulpet. Rejser vi geden op, lægger den sig straks igen. Svaret er, Dyrlægen har sikkert set efter, om der er sår og infektioner mellem klovene. De behandles med sulfa eller et antibiotikum. Klovene skal endvidere være beskåret, så de danner en ren plan bæreflade. Man kunne også tænke sig på forholdene. Man kunne også tænke på forfangenhed. Som er almindelig hos hesten Det har jeg han har haft. Også ses hos kvæg og gedder. Jeg har faktisk også haft det i gymnasiet forfangenhed. Mine damer og herrer Her er vores programoversigt fra dagens program I dag En gang imellem æder min hund andre hundes ekskrementer Hvorfor har jeg ikke nogen kæledyr? Der er så meget af ens liv som Det er nødvendig, du ikke har i. to marsvin Det er teknisk set ikke mine Og det er dine børns ja. Og vi har noget der hedder øh, de, har, de vil heller ikke stå på bagbenene Bare jeg sender en let jævnstrøm gennem dem, så lægger de sig ned. Vi skal i gang med programoversigten, og øh, i dag, jeg kan sige, at temaet er autonomitet. Det er jo noget, jeg sætter lige fandt på, men det er det der. Prøv Åh, oh, jeg er bare øh, allerisk over for autonomen. Bless you. Øh, det er sådan, at øh, når den amerikanske ambassade i Danmark udsender en advarsel til amerikanske statsborgere om at ikke at færdes på udvalgte adresser i København i morgen kl. 17, så, er det så altså må det. vi også som radioprogram sige så skal andre mennesker heller ikke færdes der. Nej. Øh, den amerikanske ambassade, og det er ikke satire eller spas, har udsendt en, en advarsel. Vi kommer tilbage til den senere. Mm. Det er først i morgen kl. 17. Vi er tid nok. Mm. Øh, Bjern Lisbjerg har hak ved det. Ja. Ud af hjemme. Så har Lytter sendt os en sød mail. Ja. Øhm, tak. Tak for det. Øh, det er et godt tip fra id -nyt. Det skal ja. vi have. Øh, så er der genbrugsskole. Nævnte genbrugsskole for den 3. september. Det er det danske øh, tv-program. Og jeg så det faktisk og tænkt. Hold det op. Ja, TV-provinsenhedens et af de fineste programmer for det er Aarhus. Øhm. Så skal vi kigge forbi vores ven Clement, kære Clement har i øjeblikket i Amerika, sammen med en velvoksen stat, det på venner äh, og pårørende. Ja. Og, øh, og de laver øh, frem til valget, øh, ja, om to år, øh, fjernsyn direkte, som bliver klippet lige op til deadline for at give det helt fresh. Fresh, fresh, fresh. Og det er jo, som Clement også vil sige senere, en meget anderledes valg. Så skal vi kigge forbi et andet godt øh, fjernsynsprogram, som bliver sendt på DR1. Det er simpelthen ja. Ja. ingen ringere end programmet. Havde godt. godt med øh, Peter Kork og Geisling og øh, Pugelgaard. Og øh, i går aftes i Havde godt, ja. der var Peter sur. Han var ophistet, han var, var rasende, og han kom med en sundhedssvader, ja. som jeg ikke har hørt lignende før. Ja. Vi spiller den i sin fulde længde, uden at kommentere den senere. Ja. Det ville er, at han vil have små 15-årige drenge til at skyde sig selv, ind at ryge. Ja, og det... Øh... Sådan ser jeg det. Jamen, jeg, det, er en, det er en nødvendig debat, han har fat på. Han tager fat om Nelles råd, og, ja. og, og, og, og griber, og, og holder i den råd, mm. og, og, og, og, og fører den frem, hvor den hører hjemme. Ja, Sådan. Så er der skattereform. Hvad betyder den egentlig for almindelige mennesker? Er der vinder? Der er masser øh, af gissninger, masser af teorier. Jeg tror, vi har fundet måden. Øh, nøglen, hvorved man som øh, borger i Danmark kan se, at det her er godt for mig. Ja. Så, god øh... Godmorgen, Danmark. Skulle vi have været inde forbi... Men vi har den ikke, har vi? Hvorfor fylder den så en halv Det er noget gammelt Godmorgen Danmark. Ja, for nu skal I bare høre, kære ja, lytter. Ja, Det bliver ja, nødt til at ja, stoppe. Ja. underlægningsblink mm -hmm. Det interessante er, at hver morgen formiddag, når Godmorgen Danmark er færdig afviklet på fjernsynet, ja. så går vi øh, på Sputnik øh, TV2's i øvrigt, helt fantastiske pay-per-view-site, hvor man kan se de fleste tv-programmer. Mm. Altid omkring kl. 10. 10.30, så morgen Danmark op på Sputnik. I ja. dag, der har man valgt ikke at lægge udsendelsen op ja. på hjemmesiden. Og det er sjovt nok den dag, hvor Hanne Vibeke Holst er i morgen til mig. Og jeg har netop nu hørt fra øh, redaktionen bag programmet. Altså vores eller deres? Er, jeg har hørt øh, fra deres. Øh, okay. øh, det er folk tæt relateret til Godmorgen Danmarks redaktion. Uff. At det var simpelthen eller kravene for Hanne Vibeke Holst. Hun ja. ville ikke ind. Hun gider ikke det pisse med at ligge på nettet, som hun siger. Nej, det er simpelthen bare for gammelvis. Så skal, er vi, lidt for er vi så skal vi forbi for Camradage han vi på Så skal vi forbi Aarhus Festue. David øh, han har simpelthen interviewet en øh, udlænding kan jeg forstå. Er det korrekt? Omkring øh, Aarhus Festue. Der er ikke nogen der nikker derude vores Nej, redaktion. Men de er siddet de... med. Hvis vores redaktion derude er øh, udslagsgivende for det som lytterne også er sidder og sover nu, ikke? Ja. Så spiller vi de træk. Det tror jeg også vi gør. Ej? De så da rigtig trætte ud. Det kan man sige. Undskyld. Så... Undskyld. vi lavede... Noget fjernsyn. Hello, eller hardy, I på arbejde. Er. Måske vi skulle lave fjernsyn i stedet for, og så mm. kunne man jo få nogle andre mennesker til at hjælpe os. Nej, vi skal ikke lave det sorte spejdersignale nu. Nej, Den måde er lidt ikke på. Det er ikke bare... I Det her, det er Gina Hun yeah. spillede på Danmarks Mokest Festival i år. Det var ikke særlig godt. Det gik ikke helt godt. Desværre ikke, nej. Øh... Noget andet, der ikke helt kører, er jo øh, hjemmesiden. Eller Vores... det gør den jo, der er bare omkaldt øh, Vi er jo så heldige, at... hvis øh... jeg ikke sige, det er heldigt. Monkey Business stoppede jo her. Det var for et par år siden. Eller et års tid siden. Og øh, det var rigtig ærgerligt. Øh, men det er vi selvfølgelig mm -hmm. glade for nu. I det, at vi så øh, har sendtiden. Præcis. Det har vi nok fået, de vel. Men okay. Øh, øh, øh, øh. Så ligger vi der. Vi overtager så deres øjleøngel af en webmaster. Det er jo øh, Morten Remer, Yes, ham fra Back to Back. Yes. Og Morten Remer, øh, han er jo siden efter, han er blevet, han var startet som almindelig webmand. Nu er han blevet webchef. <gård> han er blevet IT-chef, ikke? Jo. Øh, for for v 3 hjemmeside. Og det er blandt også vores prøv. Hvis du vil se. Danmarks grimmeste hjemmeside, så går du ind på dr.dk-spejder. Mm. Det er vores hjemmeside. Og for satan, hvor er den dog grim. Den er så grim. Men det er det, vi har arbejdet med. dr.dk-spejder. Hold da kæft, hvor er den grim, det er Så grim. Men, der men, er svenske hjemmesider, der er pænere. Med, med kartoffeltryk kunne du have lavet noget, der var meget pænere. Altså, så laver jeg et oh. galeri, det er så flot. Med to, et gammelt logo, et nyt logo, lidt sort, lidt orange, lidt godt. Men hør Tina Dikov live neppe, ikke på vores hjemmeside. Det, som så er det fifi, er, at Morten er kommet hjem på ferie. Nemlig. Og han er så flyttet lidt rundt på nogle links. Vi har været til tilfredse med vores hjemmeside indtil videre. Vi har tænkt, hør her engang, altså, den er grim, men øh, lidt længere ned, og vi har fået at vide øh, for to måneder siden, at den blev meget pænere. Men det er også fint nok. Øh, den, den, den er som den ja, er, og den får lov til at leve sig aldrig og lige. Den skal være grim. Men når man gik på vores hjemmeside lidt længere ned af siden, der kunne man køre ned, og så kunne man klikke på webcamet. Og så vil man kunne se, hvad der sker herinde, hvis man har lyst til det. Nemlig. Det, kan man stadig, det kan man stadigvæk, men nu knappen fået en helt ny topplacering på hjemmesiden. Nede den ligger der... som nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Knap nummer 13 med de mindste taglige bogstaver på vores hjemmeside. Den ligger lige mellem top 10.000, som vi altid glemmer, og kontakt. Ja. Og den har en fong, der hedder 6. Playlisten har han også fjernet den knap, så den ligger også som, den ligger som nummer. Knap nummer 34 øh, mm. nede. Og playlisten er der jo ikke særlig mange, der skriver om åndremer. Folk er jo ikke interesseret i at høre og se, hvad det var, vi spillede på et pågældende tidspunkt i det af programmet. Nu er der mulighed for at finde webcamet. Det er der nemlig. På vores hjemmeside der, det kan huske mm -hmm. Læg knappen, hvor den skal... Øh, ja, bare bo en time på at finde knappen. Tryk der, hvor der står webcam. Og benytter også lejligheden til lige at se øh, 200, som jo var på besøg i går. Nemlig i allerhøjeste grad. Der er live, eller optagelser fra koncerten i går. Live en ting. Og øh, så skal jeg sige, at vores podcast har der også været problemer med. Den har Morten Remer også været en råd med, efter han er kommet tilbage fra Barsel. Øh, øh, Danmarks mest Download Podcast. Tusind tak, fordi du downloader den. Tak, ja. Morten Rehmer, fordi du gør det umuligt for folk at downloade den, fordi det er noget med koder og datorer. Men hvis man skriver 0102, altså øh, eller 0109 07, altså sådan man skal gøre. Mm -hmm. eller, det var jo så i lørdesdelen Det er lige meget sådan 02. Mm -hmm. Hvis man, man, man finde vores podcast, så skal man skrive... 030907 og således 040907. Hvorfor ved jeg egentlig? Jeg kan jo ikke lige tilføje, at der er problemer med netradioen. Det er der også problemer med. Ja. Ligesom bare for at være helt rundt. Til gengæld er der mange ting, der virker, blandt andet telefonen. Anders. Virker den i dag? Det er jo det, der er spændende. Og det er ikke for at trætte jer med de her tekniske ting. Det er bare... Det er så... Der er så meget space. Nu prøver Anders at ringe op. Hvem ringer du til Anders? Hårde, jeg det du kan høre nu. Så i 0059, men det virker meget ikke mere. Er det et træspunkt? Jeg prøvede. Jeg tror træ... Ja, det virker sikkert. Du kunne ringe til en af de bedste idéer, vi har fået, nemlig klagetelefonen, og se, og så lægge en besked om alt det her, mens vi lige hører et par highlights fra klagetelefonen. Nej, de er ikke lagt op. Det kan man ikke, vel, Anders? Vi skal have et stykke musik. Kan man noget? Er det godt? Og er det en, en tekniker? Han kan, kan vi ikke få dem lagt op? Du har ringet til de sorte spideres klagetelefon. Du, der, vi spiller sgu et stykke musik imens, ikke? Okay. Vi skal jo spille den morgenræsen, det bliver jo bare oh, Nu spiller vi lige et musik. Det er et nyt single med Foo Fighters, der hedder The Pretender. Og så et øjeblik, så er vi godt damn Det DR, det er et af de bedste bands i verden. Jeg skal ikke kunne sige, om det er var det bedste nummer, de har lavet. Det er i hvert fald godt. Det er også. Og øh, det er her fra en ny blad, de har lavet, hvor de har lavet musik til en tegnfilm, korrekt? Det er fuldstændig, yes. Og man kan høre, de små sæler er med stadig. Det er jo grændevænigt. Det er, det er små gråsæl. Der kommer en lille en ind der. Det efter sin mor, kan du høre. De skal snart på tur igen, det er bane. De skal ud af scener enden i Island. Nej, det skal her, så. Meget Meget overhovedet sender vi jo direkte fra Island fra den 17. og 18. oktober. Mm. Til og med den 19. og 20. stykker, det er i forbindelse med Island Airwaves festivalen. og kig på vores hjemmeside, det er det koster sig sprejder, medmindre linket til det også er væk, og ligger i alfabetisk orden. Det er jo lige meget om det ligger i alfabetisk orden, hvor den Det er jo mere det overskuelige i det. Ja, det er jo det, det svar, vi har fået, ja. at det skal ligge i alfabetisk orden. Men hvad det, gør man? Det sagde de også i Tyskland i 30'erne. Og så lavede de back-to-back. -back. Nu skal vi til noget helt andet, fordi at, at det skal være helt ærligt. Det er ja. ikke bare noget, vi finder på. Nej, nej, nej. Det er svært at komme igennem det. Men nu læser du et lille tip op, som filosofen kommer ind med nu. Det er tips fra ID. Nyt. Ja. og så har vi nummer fire ved din CD bagefter, som redder det hele. Ja, det Ej, gør altså af øh, første time. Og anden time, det kan jeg allerede nu love, øh, det bliver sjovt og spæs, og det bliver også med kant. Anders, det er ja. meget vigtigt, at vi har en kant Aha. også. Øh, men nu har vi altså, jeg har siddet her med klippet øh, fra Ideenyt i hånden. Ja. Øhm, og det er altså en, en, en, en læser, der har skrevet ind. En, en, en, en, en, lytter. en lytter, ja. Karsten. Så man kæder, det her for idéen, der ja. Tusind tak, Karsten. Øh, og titlen lyder som følger. En jævnlig oks-osteskæredag. Jeg elsker en rigtig herreost, men er ikke så vild med de stærkt duftende fingre. Hmm. Jeg har løst problemet ved på én gang at skære så mange osteskiver at de kan ligge i en brugt isboks. Kom mellemlægspapir mellem skiverne, og have altid friske osteskiver. Hanne Trane fra Nykøbing Sjælland. Jeg synes... Øh, Hanne? Skulle, skulle vi ikke ringe til Hanne og høre, om hun har mere ostevid. Oste jeg håber på, at det var en mand. <laughs> Men sadet, det gør nok også ikke? Min damer og ikke? Øh, jeg ved ikke, om hun møder, for det er bedre. Og det indikerer heller ikke at det har det næste time. Jeg kan sige, at Lige efter nyhederne, som kommer om 30 sekunder. Ja, 28. Der ser det vi klip på genbrugsguld. Et af de bedste fjernsynsprogrammer, nogensinde ud af tv provinsenheden i DR i år. Og siger det er en del, det tror jeg nok. Det, det tror jeg nok. Genbrugsguld, det er jo, hvor man tager rundt. Det og... ja, hvad gør man da egentlig? Ja. Det vil vi finde ud af lige efter nyhederne, ja. som nu kommer om 11 sekunder. Ja, 10. Og, og jeg kan sige, at vi starter næste time med Interpol. Og det er en dejlig sang. det er ja, det dejlige band, jeg Ja, ja jamen, som men den med... sang, vi starter med, med Interpol, er dejlig. Nu klokken til de sorte spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hallo og velkommen. <laughs> Døren, der smækker der, det er en <laughs> tidligere nu forleeret popsanger. <laughs> Morten Remer. Morten Remer, som uh, netop var færdig med sit virke i Danmarks Radio. Han er vores webmaster. Han var vores webmaster. Han gik ikke med Vasvangsø over til Sommersigøjnerne eller til uh, TV3. mass. Jeg elsker dig overalt på jorden. Kan du ikke ringe? Bare et enkelt opkald og sige, Mågen Remer, vi har et job til dig på TV3. Mm. Det vil være så rart. Men det vi har fået ud af det, mine damer herrer, det er vores hjemmeside nu igen. Er opdateret. Er opdateret, og alt er, er tilbage. Men øh, lidt sarkastisk øh, øh, er det lagt meget demonstrativt op i midten nu. Ja, det har jeg ikke engang set. Jeg tør jeg næsten ikke går right. ind. Men gå ind og se, så står der her. Webkamera for begyndere. Tryk på linket nede under. Så kan du se levende video med radiolyd. Det kunne du også før, hvis du kunne tælle til 15 ned af menuen til venstre. Det er, når de når til uh, indebrændt i uh, en så vil det være et billede af Morten Reimer. Jeg har da sjældent i hele mit liv udført noget lignende. Playlisten og playlister <laughs> er Og her er Morten Reimer nu har skrevet ved hjem, så det er sjovt, han har så. Men han ikke det talent, når her, han skrev popsange. Her det forstår jeg da heller ikke. Han har ingen venner. Her kan du se alle de sange, vi spiller i løbet af udsendelsen og i ugerne bagud. Men det kunne du jo også før, altså hvis du kunne tælle til 13 op fra menuen til venstre. Månen Rehmer, han, han, han er, er genansat ja, uh, som tekstforfatter på Mondo. <laughs> vi skal nu uh, kigge tilbage til i går, eller også hvor det foregår. Men først skal vi sige tillykke til Michael Meyerham, som er fødselsdag i dag. Skal vi ikke ringe til Michael? Det skal vi, og jeg, jeg mener på mange måder, at jeg bliver helt varm indeni, når jeg tænker på, at Michael Meierham har fødselsdag. Han, han er jo øh, fra 59, så hvor gammel er han, Anders? Han er 86. Det er godt, han ikke op på gangen, forhåbentlig. 59, 69, 79. Det ja, han kan vi ikke med så meget låne. Jeg vil da sgu ikke spørge Morten Rehmer. Han er så pissegod til at regne. Og hvor, meget, hvor gammel er man, når man er fra 59? Er vi ringer, han ved selvfølgelig ikke, vi ringer. Men, uh, vi men, han det. er jo i gang med festen, jo. Så. Han, hvad fylder han i dag? Uh, han er fra 59. 69, 79, 89, 99. Han bliver 48. Sådan. Jeg ved ikke, om han tager uh. den. Det gør han jo sjældent. Det gør han sjældent. Fordi han er travlt mm. med uh, Meyheims talkshow er Charlie og familie, hvor Rune Klagen jo også med. Han skal til optagelse i morgen, og mm, øh, han er også ved at skrive en bog om Lavdrup. Og så er han så stresset. Mm. Men lad os høre, om vi bare kan få lov til at lægge en besked hos Michael? Nej. Du har ringet til mig, Hvis det er dig, havsgård, Så læg på. <laughs> Hej, det er Michael. Jeg kan desværre ikke tage min telefon lige nu, men vær rart jeg at Jeg elsker Michael. Ja. Kære Michael, det er dine bedste venner på radiosiden mm. i Danmark. Det er Anders Lund Madsen og Anders Brændholt. Hej, Michael. Michael, det er lang tid siden, at, og det kan jeg også lige fortælle lytterne, mens ja. vi kan lægge en besked på den svar, Michael. Mm. Det er jo, at du øh, før i tiden, ja. altså der i foråret, <laughs> jævnligt skrev sms'er til, mm. til, til, til min mobiltelefon. Ja. Du har ikke nogen af os, derfor skrev til han til mig. Nej, også sikkert gjort det til mig. Kære Anders, Anders og kæft var I gode Det var sjovt. Ja, uh, keep, keep on, on the noget. good work. Og så skriver jeg tilbage, kære Michael, i lige måde. Hvornår? Kan du komme ind igen i programmet? Han har ja, været i vores program ja, ja. et par gange. Ja. Så øh, skriver Michael, jeg har meget travlt. Jeg er meget stresset. Mm. Så øh, Michael, der er men i, den her uge, I den her uge har han jo haft øh, ikke så meget, fordi han jo ikke er med i Aarhus. Men, øh, godmorgen Danmark. Han har ikke været godmorgen Danmark i over et år. Nå nej, men så har han jo endnu mere tid. Tillykke med fødselsdagen, Michael. Ja, tillykke. Øh, Gud, ja, nu lægger vi en lang besked, va? Du kan da bare komme ind i en dag, men Michael... Vi kan lige uh, lade den køre telefonen her, fordi så kan du lige få en Bjarne Lisby. Ja, du skal da have en Bjarne Lisby. En er ikke døvde, du kan fortælle til middagen i aften, yes. når ungerne sidder der. Kommer her, Anders Tateway. Den kommer her. Under indspillingerne af en de sad Bjarne Lisby med en liste over de indspillede numre, og ville prøve at lave en repertoire mm. Det nemmeste i situationen var at klippe titlerne ud, og derefter flytte rundt på de 12 lapper papir, indtil den endelige rækkefølge var nået. Der der ikke var nogen sax i lokalet, gik Bjarne Lisby derfor ind i nabostudiet, hvor der sad en del musikere. I har vel ikke en sax, spurgte han. Musikerne kiggede på hinanden. Nej, men kan du ikke bruge en klein net? God fødselsdag, Michael. Ja. Tillykke. Tillykke. Tillykke. Du spiller et stykke musik, Bang. Jo, det er det, vi gør. Og så lytter vi til uh, genbrugsgul fra uh, uh, DR1, her forleden. Forledet, her forleden i ja. går. Var det. Dave Matthews? Ja! Gravedigger! Sådan der, mine damer og herrer, Velkommen til en top tunet anden time af de sorte spejlere. Det er onsdag den 15. nej, <laughs> Der er manglet et tal. <laughs> 507. Dave spencer Group skal jeg lige til at sige Dave Matthews og Gravedigger. Mine damer og herrer. Vi skruer tiden et par døgn tilbage. Du øh, ser DR1, klokken er 20. Du er lidt hen. Du er måske lige færdig med at spise aftensmad, du måske skal du til det. Du tænder fra et af de bedste fjernsynsprogrammer, der er du har at byde på. er 1 Og hvad toner ud? Genbrudsskuld. Mine damer og herrer, vi øh, skal kigge forbi Hassegrisen, der Hassegrisen, eller Hassegrisen, som ligger i Hasselager syd for Aarhus. Mhm. Klubhuset brændte ned for nogle år siden, og genbrudsskuldet hjælper med at indrette det nye klubhus. Anders, du skal ind... Vi lige sætter klevet i gang. Uh, Fortæl ganske, hvad er det, du spiser, ven? Det er en meget mukken. Plematin. Oh, okay. Uh, hvad genbrugsgul koncept går ud på? Fordi det er jo udtænkt af uh, provinsenheden. Hvad er det, der adsker det fra så mange andre gode programmer? Det er jo, at uh, for eksempel her, Petankklubben skal have en nyt klubhus. Det var ned. Ja, for nogle år siden. Så i stedet for, at man ringer til uh, Trelleborg Byg eller en eller anden ap uh, pavilloner i Randers. Også, og selv køber det og det op. Så ringer man efter en Tordæn, som er rigtig sød i øvrigt. Øh, øh, og, øh, så øh, får man fat i en anden tømmergøjler, ja, ja. som har fundet nogle gamle rafter og nogle genbrugsskruer. I i en mose. Og så, øh, I skal da have et nyt klubhus. Ja, Men det er en slags Extreme Makeover Home Edition, med 1000. Bare med rigtig dårlige materialer. <laughs> Men petankklubben øh, her. Ja. Programmet De handler af... selvfølgelig om, hvordan man laver det her klubhus. Men petankklubben. Ja. Uh, formand, formand René fra uh, Hasselgrisen mm. forklarer i Naturdal hvorfor man skal spille petang og uh, han viser hende det prøv at høre godt efter min damer her. herrer hvorfor er det fedt at spille petang? det er en dejlig sport alle kan være med fra jamen, børn til den yngste vi har er syv år og den ældste vi har er 74 det er Ma petang, Michael det er har, år. Det er Michael mig <laughs> socialt og et godt spil så alle kan være med selv dig nu bliver det godt Hvorfor er det, vi har sådan et håndklæde med her? Det er for, at man kan tørre sine kugler. <laughs> <laughs> det kan godt tage en skud til. Det tror jeg nok godt, det var med. Ja. Og man kan tørre sine kugler. Eller <laughs> så får man alt det stenmel på sine fingre, og så har man ikke rimelig kontrol over kuglen. Oh, stenmel for fingrene. Alle kan være med. Selv dig. Hvorfor er det, vi har sådan et håndklæde med her? Det er for at man kan tørre sin kugle. og så får man alt det stenmel på sine fingre, og så har man ikke rimelig kontrol over kuglen. Mm. Så det er for at få tørt alt det der fine støv af, der kommer på. Ja. Så man tørrer fingrene af, og man tør, tør kuglerne, kuglerne af? tør af, og så, hold, så har man greb om sin kugle. Ja. <laughs> Hvis man kun har en. så er kuglen smutter. Åh, det er ja, det? Er Men først skal den lille gris først ud. Først skal den lille gris ud. <laughs> smutter. Men først skal den lille gris ja. ud. Først skal den lille gris ud. Skal man stå i cirkel, og så skal den skal ligge imellem 6 og 10 meter ude, skal den ligge ud. Ja. Så. Det ser fint ud det der. Ja, det var sådan, hvad. Den er fin. Og så prøv lige med at, til, hvad der begynder Hans 89 øh, frekvens ændrer sig. Prøv lige mere. Not skal man stå i en cirkel, og så smut. den skal ligge imellem 6 og 10 prøv. meter ude, skal den ligge ud. Ja. Det ser fint ud det der. Ja, det var sådan, hvad. Den er fin. Og så skal du starte med at kaste en kul ud mod Ja, Au. det var ikke så langt. Så du, har du kastet din. så er det lige en tur. Ej, det har du vist prøvet før, hvad? Et par gange. <laughs> Ej! Stop. stop! Stop! Lange kugler. Jeg kan lige, lide, at de lægger musikken ind. Hvad er det? <hjort> stop. Stop. <hjort> Mine damer og her. det var genvedskuld fra forleden. Og hvad kommer her? Det gør Madness og øh, nummeret, der hedder Kan vi nu et lille sit på 20 sekunder? Nej, det var bare et spørgsmål. Øh, vi er to piger, der gerne vil vide, om drejens testikler, hvor drejens testikler sidder, når de cykler, altså i forhold til sadlen. Hvor sidder de henne? Øh, for mændenes siger tak for omsorg, men I skal ikke være nervøse. Testiklerne kommer ikke i klemme. De sidder nærmest oven på sadlen, og vi skænker det ikke en tanke, når vi cykler det ud og taler for dig selv. Øh, derimod kan det knibe for piger, der har meget store nedhængende Nej, det vil jeg simpelthen ikke læse op. Madness og øh, nummer, der hedder Auerhaus. Mm. Med Mine damer og herrer. Vi har trukket i nødbremsen. Når neden er størst. Ja. Er tistet nærmest. Så hænger kuglerne mest. Æm, og, øh, det der sker mm, nu, det er, at man ikke skal lege med sine mm, egne kugler, hvis man bor så i en betonklub. Der. der var Morten Rehsler, oh. der gik ind. Sådan Morten undskyld. Mm, mm, mm, mm, mm. Hov, Der vi sker ikke en god gammel kære vennerprogram. Ja. Yeah. Og øh, vi gør nu sådan her, så vi siger... Ah. Ah, okay, så, okay. okay. Så lad okay. Vi Velkommen til Radio Kuglet. Mm, mm, mm. I dag, hvor man laver sådan et halv, halvslattenprogram. Ja. Undskyld. Oh. Kasper, kunne du lægge råd på, når vi har en lille smule øh, krise her i programmet, så havde vi da regnet med... Øh, en smule støtte. Det kom der så ikke. Tak, Kasper. 229. Shh. Han blev ringet ned. Ej, for helvede! Prøv høre, der kommer kommet en klage på vil du høre den? Ja. Prøv her. Ja, hej. Det er øh. Jeg vil gerne klage over. Der aldrig er aldrig nogen... Men også i de sorte spejderlinger, det er bare som noget med Anders og Anders. Det er herrestrengt, også fordi det er virkelig meget, vi offer for noget. Jeg har fået noget af, for eksempel, jeg er indianer, eller familie med nogen, der har været indianer, så jeg har faktisk blevet udryddet, hvilket er rimelig strengt. Kan vi ikke? Sådan der. 3520 3500. kan vi få et stykke musik det kan på knappen? 35 25 ja, er det sorte spredags klagetelefon. Så skal vi jo stå Vi to træk nu her, og så går vi direkte over til tællessbingo. Lige efter. Et desværre alt for overset bans. Der er der hedder Local Boy in the Photograph. Vi er jo ved at prøve at øh, samle stumperne et øh, program, der er blevet en til en øh, gang øh, yep, Og Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet så dårligt. Øh, nej, men der er mange, mange, mange øh, faktorer, der spiller ind. Øh, vi skal ikke trætte jer ja, lyttere med, hvad det er, andet end at øh, vi lover at blive endnu bedre. Eller vi lover at blive gode i morgen. Ja. I hvert fald bedre end det her. Øh, det er ærligt, for det er en stor dag i dag. Ja, hvorfor? Øh, det er det fordi, det er jo 30 års dagen for, at øh, man opsendte øh, Jupiter One. Ja. Eller sludder og røv. Jupiter. Voyager 1, Voyager 1 ja. som var den, øh, den rumsonde, som man sendte ud i det dybe rum, for at se, om der er nogen derude. Ikke? Altså, og der i den er der jo den gyldne plade, Anders. Kan du huske den gyldne plade? Det var den, der man havde det, hed hedder Long playing plade. Nej, ja, det kan jeg ikke huske. Kan du huske Long LP? Ja? Jo, det kan jeg godt huske. Jeg kan okay. ikke huske det. At... Nå, men så i, i 77, sendte vi den her ud den 5. september. Er ikke den 5? Jo, det 5 september. <laughs> Øh, sende ud og sagde, vi skal da have noget med, sådan så hvis nogen der finder den her øh, Voyager, øh, det, er, det er sådan en lille to og græskål, sammen et sted på det, ja. øh, så skal de have noget at se, hvor den kommer fra. Ja. Og så har de jo haft en. Hvad skal vi sætte på? Ja. Der, er, der er jo meget plads på Det er en guldplade. Ikke? Ja. Der er meget plads på den. Det man sagde, man skal i hvert fald have en masse sprog, så folk kan se, hvordan er vi hernede. Og der er der sagt, hej, hej, goddag, på 115 sprog. Man vil altså ikke have dansk med. Svensk. Tak, Sverige. Øh, så øh, og så videre. Der var en episode i, i forbindelse med opsendelsen, fordi man ville også godt sende noget af den allerfineste musik, så det er jo noget bak og så videre. Ja, ja, man ville naturligt. også godt have noget kontemporær musik. Ja. Okay. Altså nutidig musik. Mm. Og der havde man jo bedt om Beatles, uh, Here Comes the Sun. Ja. Det kunne man så er rettighedsmæssige oversage, at der skal man nok søge til Japan, Yoko Ono, fucking Ono, uh, ikke tilladet, så den kom ikke med på pladsen, for at blive det uh, I Can Get No Satisfaction ude. Stones. Stones. Uh, men jeg synes ikke, at, at uh, man skal ude i rummet snude. Det er jo sådan, så det vi sender ud nu, det er jo radiobølger. Det er derfor, de kan høre det på deres radio, men mindre, det er DAP. Så er det jo DAP-bølger, ja. som er nogle meget, meget små, ja. fixe radiobølger, ja. som kan komme ind alle steder. Ja undtagen på Bornholm, men altså øh, det ryger jo også ud i rummet Anders. så det her vi siger, det vil man jo om alt efter hvor hurtigt lyd nu øh, er ude Nej. i rummet, øh, så vil man jo også kunne høre det på, på Bessel Gøs 5, eller hvad det nu hedder stjernerne derude, øh, når tiden er moden Jeg kan sige, øh, Voyager 1, den fiser jo af, den er jo nu det menneskeskabte objekt der er længst væk fra jorden overhovedet, den er 15 milliarder kilometer cirka er du klar, væk er. fra solen. Det er ekstremt langt. Man over, meget det ja. er. <går> det er vildt langt. Og det er ligesom man kan sige uh, Rolling Stones far out. Det ja. tror jeg nok, man ja. kan sige på den måde. Jeg er bare ked af, jeg ville hellere have haft Here Comes Sonja. Jeg synes, det er en bedre sang. Det er et meget bedre end uh, og, og jeg synes, det er en stor dag, fordi at der er jo ikke rigtig nogen idé i at sende noget ud. Fordi at det, sige, det er rimelig usandsynligt, at der er nogen, der finder det ikke med. Jeg synes, det er smukt, at nogen er givet sig, sig ned. Sig hej på 115 sprog præge på en plade, ind i Margrethskolen med dem, op i en raket, afsted og sidde og vente. Der er jo ikke rigtig noget, der kommer Hvis der kommer tilbage, så går det rigtig meget lang tid. Ikke? Ja. Så jeg siger bare som en hyldest til folkene bag Vojtjorden. Og det bedste Beatles-nummer, et af de bedste Beatles-nummer, der er nogensinde lavet. Og på mange måder en antitese til det, vi har lavet i dag, nemlig glæde, til tilfredshed og bare ro og fred. Beatles. Så kan man da ikke undgå at blive øh, rigtig glad. Det er et... Øh, er det bare et skønt nummer? Hmm. Mm. Og bagefter, må jeg det spillet starten af det næste, vi skal høre? Ja. Så spiller mm -hmm. jeg ikke mere. Så kan folk sidde derhjemme og tænke... Åh, oh, nu skal jeg have hvad startet... Min hvad var det for noget? Men hvad er det her nu? Ja, det yeah. er nemlig... Sællets Og mine damer og herrer... Det bliver jeg ved med at sige ja. hele tiden nu. Mm -hmm. Mine damer og herrer. Mm -hmm. Mine damer og herrer. Kære lyttere. Ærede lyttere. Tak fordi du holder ud. Vi gør det nu, at øh, alle de folk, som deltager i Tillidsbingo, det skal være first timer. Det vil sige, at det skal ikke være nogen, der har vundet noget før. Ja. Vi skal møde helt nye mennesker i dag. Jeg glæder ja. mig meget ja. til at få nogle mennesker igennem, som vi ikke har snakket med før. 70 73x20 ringer man, når man mener, at man har Tillidsbingo, og øh, Anders Nørnassen vil læse nummerne op. Ja. Først spiller vi en række, og derefter pladen fuld. Og i dag når vi faktisk også en fuld, er, fordi vi har tid til det. Mine damer og herrer, Anders trækker nu første nål. Første nummer er nummer 41. 41 er det 41. 41. Og så et relevant nummer for den her kanal, nummer 3. Nummer 3. Det lige skulle jeg have her. P3. Nummer 3. P3, som vi også siger. Vi er på gangene. Så er det 3 plus 1, nummer 4. Nummer 4, så det er 41, 3 og 4 indtil videre. Og vi tager et nummer til, ser, om vi kan nå det, før der er en vinder. Det kan Nummer du også, kan sige. 66. 66. Lange tasker, som de sagde på Galatea, da det var præsten, der læste nummerne op. Yes. Tal lige om at være langt fra havn. Og vi kører videre. Og der er ikke en kort dreng i sigtet. Der er, der er bare slet ikke noget, der skal salves, som man siger. Øh. <laughs> vi. Nå, men vi kører ved, øh, mine damer og herre, nummer 14. Nummer 14? Sjov, vi har haft 41, vi har haft 4, og nu 14. Vi har vist også en dytter Hallo, hallo, hallo. Hvem har vi igen med? <laughs> vi lagde endda en en fælde ud, og alligevel, så sprang du elegant over. Hvem taler vi med? Du taler med Jesper Rasmussen. Goddag Jesper, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Kolding. Åh, oh, fra Kolding? Men du er i transit, ja. kan jeg høre, er det ikke korrekt? Øh, nej. Nå. Hvad er så, larmen i baggrunden? Det er uh, en, min bil. Ah, haha. no, nej, du er ikke i en transit. Du er i transit på det må du er under transport. Nå no, ja, ja ja. Glimrende. Og hvad var det, dit navn var? Jesper. Jesper. Er du det, Jesper? Fuck, der er nede i Koldinghullet. Hallo Jesper? Jesper? Jesper, det er bare ærligt, det der. Så skal man altså holde ind til siden, når man ringer op til en radiokvist. Jamen, jeg bliver altså ked af det. Jeg bliver bekymret. Mm. Jesper. Åh, mm. oh, det er spændende. Ser vi. Mm. Der kan ske det, at telefonsystemet vil tage. Hvis det ikke virker i dag, så kan jeg love. Og så, er det de, så spiller vi sørgemusik fra, når, oh. når, når der er ballade. Tror, vi har så vi gør sådan her. Hvad sker der? Telefon nummer to. Hallo, hallo? Hallo? Prøv jeg den lyd. Hello? Det der, mine damer og herrer, det er lyden af telefonsystemet. telefonsystem. Restarting connection to ESDN voice server reconnecting. jeg kan ikke mere. Ved hvis det her... Øh, hvis det hvorfor program... sagde man ikke ja til job joboversigensrådet? Hvorfor blev man ikke? De er ingen lyttere. Det er faktisk rigtigt. Det har vi snart heller ikke mere. No. Hvis det her radioprogram var et hus, så er det reddet ned. Så var det koncertsalen <laughs> i Marokko. Hvad hører vi? Et nummer, som overhovedet ikke har titlen, har noget på sig overhovedet. Det hedder Wonderful Life, og mm. det er med black. Mine damer og herrer, jeg skal virkelig beklage, at vores telefonteknik mm. er gået ned. Ikke virker. For 1987. Black og uh, nummer, der hedder Wonderful Life. Og man kan jo høre, hvad noget i det her nummer. Det er et dejligt nummer. Hvad spiser du nu ven? Det en polit. Det er overspringshandlinger. Det er undskyld, jeg er ked af det. Nej, vi er alle sammen ked af det. Til til Spengo, øh, prøvier. Vi... noget af det, der ikke hjælper, når man har en lille krise. Det er sådan en sms, som er kommet fra det her nummer 31 eller andet, hvor der står nej, hvor er, jeg, er vi kedelige. Det er da ikke. Det er ikke det, der hedder positiv øh, feedback. Hvad? Hmm. Ja? Det er da godt, være det. Hvad hedder det? Jeg kan sige sådan her, der er mange, der skriver, det må være jeres teknikker eller fjumper. Nej, nej, nej, de fjumper ikke. Vores telefonsystem. Er det samme, som man har øh, på Københavns Radio, som er øh, regionelradioen, mm. her omkring. Og det er, når man ringer ind, altså når folk ringer ind til en quiz, blandt andet, at der er problemer. Øh, og jeg er virkelig oprigtig, rigtig, rigtig ked af, at hver eneste gang, eller hver anden gang, at vi skal lave en quiz, ja. så, øh, så virker det simpelthen ikke. Og jeg ked af, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mm. Øh, folk, der er ansvarlige for det her, øh, kommer herned og står og ligner, undskyld mig. Idioter. Og ja, jeg kan godt nævne navn, det har jeg ikke tænkt mig for jeg ved, at de er på vej hernede. Men jeg mener virkelig. Skriv en klage direkte til uh, DR's -til klage og ser og redaktør. Han hedder Jacob og finder ham på DRTK Og skriv det simpelthen i går, for jeg ved ikke, hvad der elsker skal til. Vores klager åbenbart ikke er nok. Men jo. Hvis, vi har været, hvis jeg har været undskyld på det, har du har virkelig været den, der skal have prøvet at bære mig op her, vi skal ud og spise sammen i aften, ikke? Jamen, jeg ved også, at, at det er jo også fordi, at din, øh, din datter har haft en dårlig dag i vugstuen. Det er det også. Og, og så, så ringer de fra vugstuen, og det kender alle øh, på en arbejdsplads, øh, at så ringer de fra børnehaven eller vugstuen, øh, hvis man har børn selvfølgelig. Nej, naturligvis. Og så siger, øh, er der noget galt, siger man så, er der nogen, har, de, har de mistet arme og ben? Nej, nej, han, hun er bare lidt ked af ja. det. Så tænker man, og. Skal ja. jeg tage dig hen? Skal jeg levere? Ja, og, og så skal man... Er der en masse praktik omkring det her? Præcis. Men det, vi skal høre nu, det er virkelig en... Lad os kalde det en brandtale. Ja, det er vel også en mand, der har fået nok... Altså, Danmarks Radios svar på Clint Eastwood har i mange år været Egentlig af de mest i Danmark også, nemlig Peter Kortof vores læge og eventvært. Han var jo... Øh, først startede han som almindelig læge med programmet Lægens Bor. ja. Der kan nok være, at han blomstrede, og så blev han jo af Danmarks Radios ledelse fra fremmed hævet op til eventvært. Øh, det, man manglede, var events, hvilket gjorde, at han havde det rigtig lang forberedelse, mm. og det var godt. Ja. Da der så kom et barn, det gjorde der de kongelige, fik et barn, ja. tillykke over øh, så var han der som et søm ude i resultater og alle, der så det program, er stadig bevæget over de mange ting, han kunne fortælle. Da han øh, sad sammen i Eben Nybro oh. Så han sad sammen med øh, Jeppe Nybo og øh, Sisse Fisker ude på Rigshospitalet Der kunne han komme med en anekdote om at fødestuen ikke var malet siden Sidste gang Siden sidste gang Og der må man sige Der er det bare at man er stolt over at arbejde i Danmark Det er man også Telefonsystemet og det er man virkelig stolt over ja, Og en anden ting jeg også lige som highlights med omkring øh, resultatet sidste gang Det var jo også en bemærkning omkring Mads McKinney Møller, mm. som jo øh, er en, en mand, øh, som, som er, er fantastisk. Altså, hvor Peter Gård og Reisling kunne sige, at han er en af Danmarks fornemmeste mænd. Og det er den slags øh, spødsliggeri, som vi har så alt for lidt af i Danmark, hvor det hele jo bare er blevet vi er alle sammen fucking lige. Nej, ja. det er vi ikke. Ja. Og det er godt, vi har folk som Peter Gård og Reisling, til at minde os om det. Og øh, han har jo også sit eget øh, fjernsynsprogram, der hedder have det godt sammen med Pug Elgaard. Samtidig med han til rette lager DR's øh, trætte Danmarks øh, Radius sundhedspolitik. sundhedspolitik. Ja. Men, men, men, men, men, men, men, men. I går aftes, der var have det godt på skærmen, på det. Oh, ja. Og øh, det handler naturligvis om rygning. Ja. Og rygning, det er jo ikke rart. Det er jo ikke, sundt, det er jo ikke godt for nogen. Nej. Og øh, Peter Borg-Lup eksemplificerer det. med at han sætter to scenarier. Mm. Her er en, der ryger. Mm. Her er nogle drenge, der spiller russisk roulette. Sådan. Dem, der får hakket roen af, plukket fjeset i stykker, ja. det er dem, der ryger. Hvad vil du helst? Spille russisk roulette eller ryge? Men lad os, uh... 42 sekunder fuldstændig ukommenteret Peter Kvodrup Hvis du ryger, og du ikke vil høre noget ubehageligt, Sådan. så sluk. Ja. Lige i 42 sekunder. Mine damer og herrer, her er han. Prøv at forestille dig, at seks drenge på 15 år, de sidder og leger russisk roulette. Og der er en kugle i tromlen. Nu når kuglen den går af, så dør den dreng jo, der har sat pistolen for hovedet. Det vil altså koste et liv og cirka 60 leveår, med en gennemsnitslevealder på 75 år for mænd. Forestil dig så, at de samme seks drenge i stedet for ryger 15 cigaretter hver dag fra de 15 år gamle. Hvad vil der så ske? Ja, tre af dem vil dø af rygning på et tidspunkt, og til sammen vil de seks også miste 60 leveår. Det samme som ved russisk roulette, men der er altså tre, der dør af rygning, i stedet for en ved russisk roulette. Jeg kunne ikke helt stykket, men jeg ved bare, at man skal ikke ryge. At man skal ryge, og når øh, vores ven han gør sådan der, så ved man. Men kan man ud af det aflede, at det er okay at spille russisk roulette? Det er det, jeg tror, det er. Eller også, du skal hellere spille russisk roulette, end at ryge. Okay. Det er en sundhedspolitik, som på mange måder får folk til at vågne op. Jeg har netop fået at vide, at, at, at vi ikke er de eneste, der hissige over øh, teknikken. Reimer Bo i tv avisen i går eller i forgårs oh. til Sydnæderne var blevet så indebrændt over det, at han også i 21 tv avisen og der må jeg give respekt til Reimer Bo. Ja, og alt den respekt, han har også havde fået øh, nok af PIS. Nu skal vi tage nogle Det er at i dag kommer teknikerne slet ikke ned og kigger på problemet. Simpelthen. De er simpelthen valgt at blive væk. Det er, fordi vi ligger så tæt på kl. 16, at de var hjem Ja, de var hjem, jo. Hvad hører vi, Arne? Det er dejlig, at musik kan høre. Det er Katie Tonsted. Ja. Mm. Min dame og herrer, Katie Tonsted. Mm. Throw me ropes. Ja, og det er på mange måder også en overskrift for det her program. Ja. Katie Tonsted. Min dame og herrer, vi er på vej med, at... Øh Lager mod ind Jeg vil sige, at... Øh... Må jeg sige en ting, øh, som øh, privat gør, at jeg er i her dårlig humør lige nu? Hæ? Jeg er blevet overtaget af Full Rate. Ja, øh, fordi du har jo normalt... Jeg har Dansk Bredbånd, som jeg troede var noget lønmodtagerens dyrstedsfond, der havde købt sig ind i noget, noget dyrsleder. Ja. Nej, det er så i dag blevet købt af... Eller kunderne... Full rate har overtaget kunderne og vil ringe til mig i morgen for at fortælle om deres konkurrencevilkår. Så har du tænkt dig at sige nej, Så sådan et og det er alt, intet ondt om Baltikum, men hvad skal jeg, øh, Full rate, det lyder rimelig suspekt. Full rate, det er dem af de der bokse, hvor du kan tage internet ud over det hele. Men jeg skal ikke internet ud over det hele, jeg skal bare have dansk <laughs> brædifont tilbage. Til gengæld har Man jeg... Der ikke var... købe kunder? Det er, det her, det er ikke en reklame, for det er en personlig oplevelse. Ja. Tre telefoniselskabet, øh, 3. Ja. De har, det er jo ejet af en mand i Hongkong. Ja, de har øh, sådan nogle transportable internet som du bare lige sætte i. i dag, ja. Ja, og så er der i computeren, og det fungerer fuldstændig ubeklageligt I hvert fald øh, i København og i område. Det er det rigtigt? Man kan godt være, at hvis man bor nede ved Haslev, at det ikke rigtig virker der. Men det er fordi, det er Gud, der stopper mm. strålerne ude ved Bibelbæltet Haslev. på Sjælland. Men øh, tak er, til tre. Hvis man, så, hvis man skal transportabel, øh, nej, så er det er godt. Det er, Nå, det er da en godt. meget god idé nu, når jeg er blevet overtaget Full-rate. Så øh, køb sådan en. Jeg ved heller ikke, om fuldt rate er dårligt. Men jeg ved ikke, om det er dårligt. Jeg vil bare bryde ikke om, om vi kan som kunde. Kære lytter, hvis du har internet hjemme af ja. dig. Mm. Uanset udbyderens beskaffenhed, så øh, gå ind på vores hjemmeside. Det er det spejder. Lidt senere på dagen. Jeg tror, vi får råd på vores, styr på vores podcast der, øh, ja. Vores podcast fra i går foregårs ligger på iTunes, eller ude på nettet. Ja, Man kan virkelig bare gå ind på vores hjemmeside og hente adressen. To det er ud det god, at vores redaktionsmedlemmer står op nu. De er på vej ud af døren. Det er fordi, de skal det i aften. <laughs> Sammen med teknikstaben går de hjem. Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Vi ses ja, ved i morgen. Øh, tak for jeres tålmodighed. I morgen har vi besøg af Rune Klein, og jeg ved, at det bliver rigtig, rigtig godt og rigtig, ja. rigtig hyggeligt. Nu er der nyheder med Julet 12 Klokken er 16. .00. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breithold og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejdere.